را مکې به ممسلهبانې دلونه بهیان کللپرانې کري ی انداز دی چې د مالو دبارهابتلار راوللی په خلکو باندې چې دا خلک په خپل دی مانولو ت تیار شي هغه څه ویل کی ان ابتلاء او بنعام وان نقم کله الله رب رضات او خوشالي راولي د دې سفاره سیدا انسان شکریا ده کی او د شکر دې منلو باندې از دې کوم د نو مسلیم منلو ت شي کالا الله رب و عزت مصائب او مشکلات راولي تکليفات مصائب او مشکلات راولي د دې لپاره چې انسان کې شعور پیدا شي عقل کې پیدا شي او د دې کوم دا خبره اومني د دې ځای نو سارا مضمون ذکر کړي کله الله اللہ سخت راوستی دی نو د و خلکو در د و نم پایدوانا غصتا دسفیل اکی او قشان تک گیوی او کلا اللہ رب و رضت فدی بانی چه کمدنو را تراوستا نو دی که مستی را لا بیای اومن مانلا آخیر اللہ رب و رضت تباک للموندی ولویست او یقینا را لګېنمو الاو مم من قبلکا او دلو دستانه مخې فخنداو بل واسای دیو لېمو او فخنداو دیو دیو لرا دی لار په سختوبانه او په تکلیفونو تا وانو برغليو او تکلیفونا تدېره پارا چې یا چې کی کې دې شیا چې جو کی وله نو چې کله راغلي ته زما زاب چې یا چې دې لولا فرانت شدکی خوشالی گنی دیا سلکی دیده تزرعو شرا فلولا تزرعو از جا اون بأسنا ولیکن قصد قلوبه هم خسخ شدونه دی آخی استکلو دی لر شیطان آغا چه دی کول فلمانسو مازو کرو بی هر کلی چه پری خود آغا لویه ایساد آغی پری خدا کتاب چه ولنسیت ورکولش باقی بانده ناو گروه صورت نام پری خودم فطاح علی پرامینسلط بدیوانی ورونو ظاری اوسیز نعمتونو نعمتونو ارت میوله بیس بیس یارا کل ډیر میول ارت څه کړو وار هاتا تر دی پوری ذا پریभूमी واوتو شری خوشال شو پاغوانی شری اور کریشو او مني ول دی رانا سابا فیض او غلیسون نا کان دینا امید او نو श्रद्धा ارچانا فختی عذاب ال قوم الذین ظلمو نو غس کړی شمون دا کسانو دقوم غې کسانو کې شې کړ د مشرکان او اللهمون غست چې ظالمانو کاافران الله سګ کې د دا بهنوای چې حق بدو شوو الحمدولله شکر دی الله چېې بړ کو حمد الله الله لرا س فتونونهدي ټول خ د مخلو خو دی پهلو راتون لسم دلیل دد نه بکم لږ تپوسوکه که نه چې نه خ الله س کوم سوه خوافنی الله و خنا تاسو وروذ لیدل تاسو وختماره قلوبکم وروي قلوب مستاسبانه انا مور در باندې وي لی ودیږي سوخته اجد سرکوک کې چغوبونه در لراولی سترګي او د نغاجي کمنه خل لراولی مانلا اون غیر الله سوخته د کونو بابا نرندو بابا د لیوانو بابا حاج سرکون کې وېدا الله را چه راو ڈیتاو ستدان، اندرو بورا کیفنو سر دی پلایات، سرنگی بیانو مایاتونان، بیاو بورا دی ڈڑکی، سی بیان ڈڑکی، قولا رایتون ورطو آئی خبر می کئی، این اطاکم ازاب اللہ، خراشتاو سازاب دالان اصابو یا سامنا، مخاما جارتن، چه اسباب راشی بیا ازاب راشی، نبشی تبا کول مگر ظالمان، ومان ارسلو یه رو بس راولا عذاب دی چه اخلاس شده نبس رده دیرا لراویستو عذاب دیو عذاب دیو عذاب دیو عذاب دیو عذاب دی جواب نرالیکمون پیغمبران اگر زیریو ان ان پیغمبر رو انکی و یراورکو انکی پیغمبر کار سرب بیان دی عذاب را ارسل دی ومان آمان چاچی بان راولو او درست دی کامل ونبا یه رو بدای بان دی اونبا دی غم کئی اوا کسان د دټګړي د منګونه یو مای مو ملذاب نوبر سیګې ته سزا اوجه دا نه چې د ماتونون کې دوادي دي او یانافرمان خللوورته وواله پلوکوم نهفی مغی د ته سررف د نه بیا طسلام نه یارهمون بهستا من ل خوته ډیر خوارنویا دا ملګری د ډیر خوار دي کهستا دنیا سره نه لږي دې ملګورو خو د شوکهه که جواب وله پو لوکووم خزان الله نوم تا چې ما سردي خزانې د الله زه خزانې د الله وای خو نه چې ما سره دي نوځای خوې د تماملومی که نه جواب فلاله ملوغم نه پټبانې پوږم بیا د خوراک سااک لکهې واللا پلو لوکو نوم تاته چې یم فرشته دته ش نه تويله ما حله یا نیم روانزه مګرپغه پسې چې کولشي کولواته واه برابر ندوندولې دنکه افلات تفکر الود <سؤال> مشرک ته او بسویر معبود دی ړون معبود باطل <سؤال> بسویر معبود حق افلات تفکرون عادی فکرنکی واس نیر ویل زیرا الى تبر ما يوحى اليا زذ کولې وې تابع ما زدار کړو او یارو په دې قران سره په ما يوحا سره هغه کسان چې ریږي اینو شروع داس جامه په شریف پلاربطه علی صل اللهم نبی دی لرام دونی بی ذا الله انا ولیو سوجوس ولاشف یونو سخل سوم کې حضور کې د دې چې دی ویریږي وس پلات تر د په منلې وه دا ناس خلک چې دی کنه نزی او زمون جامعه برابر کلا موږ نړیرو چت خلق یو ان دې زنه خلق په ناس ته باندې شربیو تا سره راځي ګډ وډه وو دې فلک ناش کوای چې موږ ته تا سره کې نو موږ تلګ دان به ته پېښاری او کدا که سانه زان لری کړهل اموږ له خصوصي ټایم راکو نو بیا و سوشو درشو نو جواب دا تاسو میشن ملګری دی خبردار دا په تابان سر قربانه ول کړی دا ګور زده نه پا او په دې مالدارو غټانو اعتماد وکړي فلا تطردوا الذين ونشروا كسان يا دون ربهم ترابوا يرسل الله بلرا بالغذاء ولا شيء سبا وبغا ايراده کی ارادہ کی رضا مدیا الله ما عليك من حسابیم مشتبتابانی دی حساب دین ما مولی تابانی سوزوردی او نشترے دے بوچ تھاناو دی تابستانہ دیوانہ سز فتطردوهم کوشلد دی و كذلك فتنا امتحان اول امتحان دا به رضايي اولني امتحان حاصل تر تو کو تر حدا سير دومره تا خلق په نظر کې معاشري تا ميډيا تا صفخه کوي بذاك اليشوا کو زده دلان دي کاندل الله دي پروپاګاندا راجي اثر راجي دا, دا ورني امتحان ک کندلی د توکل کمل انتها پسند د شګرد یونا چې سیرته وي دا یوب کې دی تن مولا شو په سوره زل روښوي په سو کال را پیدا شوی چې زموږ مولا عجيبه شو ته واست مولای لاندې څه پلان کې څه چراغو په لنګي کتاب کې و دورو طالبانو په کتاب کې وي دوره طالبانو ځان کی کتاب کې دوره طالبانو او دا سدا سدا طالبانو سره چې خاخه نه بي پیوټي وخا او کنه ا دمر همر پټ کې والو او ځای کله چې سړی به د سوری دلته ته وخا او د کوڼ به ولدو د پرتګونو کړه د زړو پرتګونو د کوڼ به ولکړی چې متو ته دا چې کوم نه او دمر چې کوم نو غاړ دا هغه چې کمندونو خلکای وبوستوا چې پنهستونی کې بو سر نو ځای راځه هغه دا مثلا نه کړی او تنه رالی ته دا مثلا یکای سړیا پلان کېسه هغه ایم ایم ای ایم پی ال ڈی او دا دا دا دا د ټولې دیګري لري هغه چې کمندونو دا مثلا نه کوي او ته چې کمندونو دا مثلا کوي دا ته وسرالي او دا مثلا دا صرف او صرف د دی د پااره چې تا چې کمدنو خلکو ته څخ کاره کی سپخ کاره کی چې د خلکو د نظر نه او غورې کې بیا خلک ستا خبرې ته غړ د خلکو خبرې تا چې خلک چې کمدنو ستا خبرې ته غ کې ن دي او دو چې کمدنو ته پخ کاره شي نو ویللی و سلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با دوا فرمایلا او ویل وی اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفي عی الناس کبیر ما ذ الخلق په نظر کې درون او خپل لړکې مسلک کا ذ الخلق په نظر کې مسلک درون او خپل لړکې مسلک کا سپکا اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفي عی الناس کبیر دا رسده 파را چې د خلکو په نظر کې درنیم زمما مطلب وسوي ترانوی او چې د خلکو په نظر کې سپک شم نو مطلب به وشي شي نو د دمو قابل کوشش دارې چې تا په کار کې اقبال ویلو افغانيو کې غیرت قومی کاه علاج کې مولا کو اس کې کوه دمن څخه نکاله نو افغانیانو د پښتونونو د غیرت لاج دارې چې مولا و تبدنام کا او ولادت دنا و باسا یعنی چې دغه مولا باندې اعتماد شي ختم شي نن یې ما را تل شروع کړل مولان بدنامي چې خلق کو تکینی نه زګه جذبه پیدا کوله خلق غناق او پیدا کوله خدای دې جواب دا قانون امتحانات راځي یو بل پورې خندنه کې یو پتا الله یښتانو کو چې له ميدان لار کو پتا الله یښتانو کو توبه جواب کوي په خکلی طریکه شکر د الله د مجدال الله علمګ کی د شوکر دی چې الله مال د سره ک دا علی الله منخلی به سره نه داس تریقی سره چې او خار سری د جاړی نهله منه ځده کې او روان شي نه جاړی ته به شپه نه کو په کا د ق زمونکانون فتننا بعضولا بعضو به بعض از مامون ځنی د دو په ځنوبان دا چې ویلي ااولای اا دا کثانی من الله <سؤال> ولې من بيننا چهسان کړه الله بدیبان د موږ تمهاندا نو د دې جواب الیس الله بهالم شاکرین اا دې الله په یوقدر منو چا سره د سوقدرې الله ولا باور کینو چا سره قران کدی قران ولا ورکی او چا سره د نور فنون قدر یقول سکی ورکی زما استاد سره او ما سره د قران کلا نو الله رله سره قران ملګری و دراشي سره د دینه چې پروپاګانډي ودی کیږي خلک بری خلافی، خو لاونه طالبان راولي نو طالبانو سره کوشتویو کا فائد جا کذینا هر کلا چرائش ته تاګسان شی باندې پایتونو پسونه زمون باندې نو وقول سلام علیکم ورته وایه په خیر علی په خیر علی چې سوکران دینو سلام غږ غاشي ا نبی علیہ السلام ته تو ته وایا سلام علیکم دا سلام د خیر علی وی یعنی خیر علی و توایا سلام علیکم كتب ربک ملانۃ الرحمۃ ورتوایا مقرکل رط سبزہ خل مهربانی انغه بنا بل منکم شاہ چمل کلسا سن زده پنا په سراویرا او کړه د دین او درست کمل واه الله عارف كون کی مهربان او کدا لیکو فصل الایات دا کرانگی مونږه جدا جدا بیان وایو اتونا دا زم امتحان اوس په لمر مساله سپکې اول امتحان دې خبرې چتی صفولي سپکاولي اوس په لمر مساله سپکې ما دا مسال یو مساله دی لکه چې زمړه خپل باندې راته څه کې خلق څه کې څه څه کې اګه چې کمونو زیارتونه دې کیستی وي او باغاناله ځای دا دنیا کم طرف ته لاړل لا اګه چې کمونو جمهوریت ته اداري جمهوریت ته مسلمانه خلق جازل کې والو اتاته ټول کټکمن یو څړل الحمدلله زته وای نو کو نتا کې څړی یاره دنیا لګره بارش دې ډېر نه لګت شي دا داوس داوس چې کوم په یو وله انداز تا یعنی تا تا دا ذکر کړی چې تا نور څه درزینه او دا قیوم مساله در کی او دا څذور اهمه مساله جواب وڅوګا وا الله ورلې چې دا مساله په تاسو انداز بیانول خوړی چې مخاطبینو کې څه نخي غسه شي شي نمالا غن خلیدلې ندی شیطان دې موږ غونج کیږي حمله وکي هغه سبب سر دا څه په ډېږي وتنګيږي انمالا غن خلیدلې ندی زم ما خیال چې دا غن خو وینم نو ما د وړي صحیح مسله بیان کړې ته دې بیا څه ما بیانو ما وا کذالک دکرانګي بیا بیا غهانو مونږ نه پردست لایل پردست سوینه سویر المجرمين دا جختارش لار د مجرمانو مسله او توکا دلیل پورتو هوا اس دیس کو کین غتو ته مساله بیان کا انین وی تورا عبد الذین یقینا زمره قریشه اند د خبر نه چې باندېږي کم دا کسانو شتا سیره ولی وی دا الله نا پورتو والا مېره من صرف د الی وی من صرف ب سایر دکتے زخایر دکتے جواب لا سویوا کوم نروانې کوم د استا صبحیالاتو ادل الی د خیالات کی راپاوس یوس مولا د خلق خیالاتو اظهار مې کی نه د خیالاتو اظهار دې قاذلنت اذا هما من المعتزين يقينا ذا غمر هاشم قد اكواكي وامر من المعتزين او ني وستون لار مدن كه ورته و اينه الله بينته من ربي زين بصب دلونه طرف ربنا او تاذر حزن گني دلارا ما اين دي مال را <سؤال> ها ما سرا اعزا بتصف تلوار غالي زمانہ وما سرا <سؤال> ما بو چتر کړي وي ما ما تستاجين نبي نیشته مالرا ما سره اختیار دار آزاد د تاسو په تلوار والی زمانہ اچھا سره دی انې لوک مو لله نیشته اختیار دې الله لاره انې لوک مو لله لله فیصله قدمادیات دي کدمان بیاس دي کده تقوینات دي کده دي کده سیاستیات دي کده مالیات دي کده بدنیات دي الا لله مګر چاله دي خو خاص په ل مثلا انل حکم الا لله مصدر ذل لام دي مصدر ذل لام عموم پیدا کوي انل حکم الا لله نش ترې هیڅ قسم پېصلا قسم مخلوق لرا الا لله مګر هر قسم پېصلا صرف يوا الله پهن شو په دې ټي کې به زور باندې هله حکومت اختیار صرف بچاره اللہ رے او جمہوریت کو ایچی حکومت عوام کی حکومت پرچائی نا عوام درست شایی لید او خير آغا اللہ رے خورا فیصلکو ان کے قولو ارتوال او انہ انی مات استاجر نبی کچرتوی ما سرا آغا آزا تاسیب تلوار غوالی زمانہ لقوزی علم ربینی و بینکو و خام خام فیصلکو ان شعب و قارد آزا کمیان زمان و کمیان ستا سکی ما بتواب قڑی ہوئی والله لظالمین الله رب الظالمین باندہ تو غنہ خطا کی کو این دو مافاتی الرحمہ دول سمذل عالم الغیب اللہ ربک متصرف اللہ نوصی عالم الغیب اللہ رب تو بان اللہ کو کو این دو مفاتح الغیب تو اللہ صلی اللہ علیہ کنجان الغیب تنہبیو او قیمتی خلق په قیمت په مضبوط ځای کې په محفوظ ځای کې س کې ژرانند او بیا چاابیانې ځان سره کې دي چې بل چاته معلومي ننی ک چابییانر ځای کې پریر بیا رش نو نوغیرې او قییمتی سیو الله په یو خزانه کې مخصوص کو تعالی ته والله او چابیانې ځان سره کې په دی د هو مفاې هو بل چاال ورکي نه مطلب دی مقدم کړی د کاري وعنده مفاتيح الغيب عار هللني كل جانب غيب لا فوقيبه دي من मेरी मालूमदाई चाहता बेदाल्लाना لا عالمها الا هو ने पुइगि बेदाने बेदाल्लाने सो औ पुइगि पागवानी छूछियो लो अंदर की अनराघुल दिगि ये पाणा मगर पुइगि अल्लाह पागवानी वला हबसना ने यदाना في سلمات الورفت يروذت عفت يروذن سمककी अनलवानदानो वचा مگر دادی کلوی محفوز بخارا و هو اللذی یتوفاکم باللیل بل دلیل اخلی او الله ریاغذات یتوفاکم باللیل چه اخلی تحصول دشپی اود و قیم و یا لو ما جراتم من نهار او پویگی پاغبانی چه کوئی دو رازی سن ما یباسو کن فیه بیاور کې که په بل را پدیش قدیر از که یعنی پا بلا راز که لی اخداع جلو مسمع ناچی پورک ریشی پدیش تدب یاواری الله تو آپس تاسو څو یاو خبر کی تاسو سره فارغ تاسو کول په دلیل او هو القائر اغا لار زور خپل بنیانو اور علی کی تاسو باندې فرشته حفاظت کوونکي تر دې چرای شي او تم تاسو مرک مرق مصاف لیدنه فرشته زمنګه رسول نه جمره راوړه معلومی کی دا چې تاسو خپل فرشته یوانه دا اډی زیات دي نبرې نه ځانوي چې و فرشته په ټول دنیا کې ارزه موجود کېده شي نو پیغمبرو موجود کې دي شي نه ازرائیل دا ری ده مشر قوم نه او نور داغه ده لاندې او زړګونو په لکونو په کروڑونو فرشتي کار کوي قوم لا افرتون او دې کمنه کې په حکم د الله کې ثم ردو الی الله مولا مولا بیا وګرځول شي واپس وکړي شي الله ته یا واپس کې الله ته مولا مولا شر مالک دې نه بالکل کرا حالا له خبردار هاگی اللہ لگی پیار وواسر و الحاسبین آغا اللہ را صاحب کوم که نوچه علیم شو متصارف شو اللہ شو تپا حاجتونو کی یوازی غرا مدد کی بل سوکو مرا مدد کوئی نقل ما یونجیکو متووایا سو خلاس ادرکی تاصل را من ظلمات بری تاغ تیارون و اوچین حضل و اندینا تیارون و مراد مصیبتون تادون و اوچرا بلی تاصل تاظر و ان پاچ زیوان اوکویا ورو تا اننجه من حاض ک را کومونته د دینا لکوونه نه شاکرین دخواامون خ شومونږ د خذ منونه ورتهوا الله نجی کو مننا الله و کللا صدر کې تاسوه دینا منکل ل کارین او ده هر یو غمنا س بعض من تشر کوون بیا تااسوي صدا جوړوي خلله و نجی کوم الله خللادر کې تا سره دینا او ده هر غمنا بیا سو الله سر ص جوړي الله کي و نسبتی بل چا تکوی غیر الله تکوی مشبار سن دلیلو تا آغا اللہ رو سوالا بلی خبرواندی چراولیگی متاثبانی از آمین فاقی کم در بارانا در بارانا چنه کانی در باندی را واری یا من فاقی کم چه گلائی و باران در باندی راست که کی دره حاکمان در باندی ناکاره کی بادشاہان ناکارا من فاقی آمین تاتی ارجو لکوم یا لان دخپونا پس مگه کې امرن دی یا چه کم دنو کڑاؤونا و تکلیپونا یا فصلونو مکی او یا چې کم دنو ناکار اولاد او کشران شاگردان هغه چې کم دنو ناکار ادر کی چه بز درد سر شی آمین تاتی ارجو لکوم آو یا الویس اکم شی یا کی تاصل را ڈلی او پاٹا اے ڈلی او پاٹا اے وائو زیق باز اکم او کې ځېستا ده زننو دا چې کمدنو د سروکومت دی نو نور بد لوه پلان تا دته غرووله بد لای کوه په چې بیا دغې نور و را شي دا نور رابد لوه دا داکر نه په یو بلل الله مسلط کړي دي نو بس کاه چې کمدننو موغولدي رن فرن خو بس رنګونه بد لوي نو کله یو را ځ او کله بل راځې اور ډلی او پټی دی په یو بلبانې ښدي دا د اللهه دی که نه اوکی په نوصرف لا وګور سره گی چې کوم نو باندو مونږه اړو راړو مونږ دلایل کې دې شي و پوچی وقازو به اقامه جوړرنه سره دې تم را دلایل نه نسبه دروږه ګڼې دلر کوم استاداله بالکل او تو عين په تاسو باندې سیموار کله کل نه به مستقر عذاب وراواله او تو عادت خارداري په پوري ودري دي لې اوه مقررهه حاضر چې کو بشی تاسو نو آذابې د راتون د نو ډډ ته سنا دستاانې و سر سر را شي اعذا راشي نوړ با کارټ وایظان ه د معلات د مشرکیناته برری دنا وای لنا هرر که چ اکسان چېغ د نوی پ نومونګ کې یعنینا فرمانی کوي غې خلاب نه قانون جوړي او ظب په پارلمن اوې سملااء ک پ کې کې پیشړی ورکې فارضانو دې د وی سملا نه پاس لرشه تینا حتاه خوږي حدیث غیري تربيت دې شروع کې به بيان بلکي پيمان سي انده کا او کچه صحيح کسان شيطان نو مکه کا پزدي عادي دلونا ته پز د پن ورکولونا سره د قوم ظالمانو نا ابن الراضي وي المتبعين والمشركين مال قوم ظالمين بیا ظالمانو مشرکان سره مکه او نشته د پاکستان باندې یتکو نه چې ځان بچی شه دا من حساب ته دې موارث دین باندې مولي او صرف نصیحت ورقال یعني دا نیکان وده پروز دې موارث ده نصیحت ورقال نور په دې باندې تبوجو نشته ری ګنې چې دوی ونه منل نو الله ووته وچولې نه زمندلې دار حقار کې دې چې دې ځان بچی بازار الذين تقاضوا پرې دا کثار چې جوړ خپل لوگه مشغول تیا لوبی ها مشغولتی ها یو مطلب دینی تازی تیز دی دینو اگر چې چیدن آلوبی مشغولتی ها دا لکه کیرکرد تا جنگ بادر جمهوریت تا جنگ بادر او تونو تا بودری گیوی دا جنگ بادر اگر دا دین دا دین دا دین وائن دا دین نی پیغمبر او تونو تودری تلده پیغمبر دات تارو نکوی اتتش شیکای گابتی سے منا جوڑ کرده دی ورسونه وګورئ کواله ووې ضرب ضرب ضرب ضرب کوتر بداڅې دی دین نه څوباره یو بدران که څوباره به تو زیارتونو کې غوسته کیږي غړی دا دین نه باځه بغړی دوبره دوپړای بلځو یې خې دا دوبره دوپړای په لاور کې یو مزار د تومره دوپړای و لا سنتاوی په پرتاو حد زمې پور دا ضرب نه دین نه او په کیوته غړی کېمو دا دین نه یاره مدین الله هو ولایبا الله هو ولایبا سوی دین و کرکٹ توی سوی استاد دووا کو اجی گنا پالتو گرے لوو دروانو پوستال دووا گے کرکٹ لا دادا دین نہ کلا تتھ هو ولایبا دے مطلب لکسم جی اوخ یار تڑے لب لو مشغول تیال ٹائم نو ورکی تو در شان دی دي دین نو ٹائم جوړکلې دې دین غف اللوبې امر غلطیا لوبيو نو اختیار سره دین ټینګو لا نو ورګي نو دیم دین لا ټیمو او کاری لکه څنګه چې وته لوبې کرکټي دا تاسو په ځول کاری نو دین وته ځخای په ځول کاری درې مطلب او چې وزګر دې سره نو سکی لوبې کرکټ یا څنګه نن له لډو یا موبایل کې څنګه نو میسج دا را یا په موبایل کې کرکټ کئ او اوس اسانه په ورته سکړي دایته څنګه نن په او کئ دایته شې اوس غاشي نو دېو مستین دا داز جوړ کړه لکه لبی شي دین لباله راضي کیتی شي اوس غاشي دکان نه بندي پټې نه چټي کئ مست نه چټي کئ اله بازارې کوم کول ورته چرته چھٹی نکو ما درسیو ما صفین جوړو چھ خدا نے لی وذا من بیامرز چھ تہ یو وڑو کیر سکول نہ راونے یتھو چھ دانی ما درسی تک تو قران تہ پارٹیم ور نکو منداسو آل وزاریکم تہ دکارا وذرل الذین تقذو دینہم لاہو ملایبا ودا وغظتہم الحیات الدنی دو گکڑی دین رادیت دی په دیبا دیما سر ترسي دالګیا ویل بس ذکر به ان تصالناصن نسیا قر ورکا ارسنا چې گیر تار کړی سیونه د دماغ سبب د توجهدارین چې کړی وی گیر تار وکړی چې بیا به چرې نو وی ده ربی الله رسول دوه سوو نو کون که او کده جرم اور کې پورا جرم اور هوا ونستلی شي زنا دا بیا که سان چې گیر کړی شي د توجهدارین چې سیک به با کسبو شرک کفر الحاد ظلم داریت الحاد واستبداد لا ان شرا منها میم دای لو اس کا کی چکم نرمین حبیب النگار مو بازاون علی ما كانوا یکرون آزاد دلونکو روزدار نشین انکار کو اقرادم دون الله نفی شرک و دواع د سالار د انبیاء کرام و اعلان پر نفی شرک و دوابانی و دعا الله ایرو بلم الله ناغس فائدہ را پو پو نوا کی ماتہ اور ال زرا را کی انا ان زرم ریکولشی وہ ان رو دعا لا تابنا او واپس وکڑے سمجه کمن کو پوند خپل باندې پوند باندې هغه سړی رواني چې غلط مقصد تروان شوې دلتا غیر الله راه مدد چې تا ارتداد وي صورت رات کې و تو کفر ہوئی سورۃ فاطر کې و تو شرک ہوئی سورتی اقاف کې و تو قول شتتوی او بصورت اقاف کې و اور لے درجه کی گمراہی ہوئی تو ٹھوک گمراہ انا دون من دون اللہ ایراؤ بلم ذبی اللہ انا قتلا ان قونا ولا زرنا ور رضوا الکائنات او ګردول شوم ګوند قلوبان دی بار زدان الله پد دین شوم تلار کو دل زدان الله پشان او لدو دار کس اساوت الشیاطین چی غافل کړی یا پر تو دی کړ شیطانانو فلری پسماکه حیران حیران میرگی او بس وقو باندې زګونو را رواني ته رواني بډ بډ بګوري ته دي غوړا شپډ بډ بډ بګوري دا کلر ساواتو شایاتين فلر حیران لو صاحب د ځایاراني ملګری یا دونو چرابل دي نه راځي تاسو ته یین چې نم کوه راشه کولر د وای نو دل الله والهدا یقینا هدايت د الله کرا خوند ته ویلي <متنى> چې موږ نه غاړه کېورب د مخلوقات ته او دا چې پاوندي کوو د مانزه کو کوې د مانزه ویریګي د الله نه او غزا ته تقتبور جمع شي تاسو او غزا ته هو الذي ولسم دلی یقلی الله الیا مزه خلق سماوات او ارض چې په دغریو سمارونو اسموکي بلا کې دوه بار راځتا رکولو پيوم کولو او باغره چوي شان او بيا وشي او ولو له انکو نه نه بالکل کرا ور او ملک یا مئن کو کو به سور باغرت پکوال چې دیګل کې عالم الغیب او شهادہ فوانه په ټولو په کاروبار او الحکیم الخبیر ها والله ریک متوال او خبردار ویس علی ابراهیم دلیل نقلی ذکر کوي د جد الانبیاء پیغمبر ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نام ویس علی ابراهیم باغرت پا او کی چې ابراهیم علیه السلام خپل بابا تا چا ضروا ستف الاصنام الها جوړه تو خدایان اسنامن سنم شکل دنیک بندت اولی کیه شکل دنیک بندتا آسنا ونالی ها آشکلون آذان اکانو بندیانو زی مواران دنکیو دنکسان این نیارا که و قوم اکای کنن زگنم تالا کومی کوم سالا پا گمرای صاحب کی واقع ذالک نور ابراہیم دا کشان تی خودلی میوی تا یو جایب دا اسمال نوزم کی ده پارا جشیدی اکنکو انکو نا سنگ یو تا جای دا هر شي نه وي د توحید ستلال کو دا هر یوسین نه د توحید څه استدلال یستدلال کو وګور اورتا څنګه منازره کړی را او څنګه په لک پد کړی وی فال احمد نه الی کبا تار کلا چې تیار شپدوا نشپا تیار کلا بدوا نشپی ورواک او کبا ویلې د ستوره او دی د رستوری باندې کاو تعالن ویبراهيم هزار ربي دھم لا نه چوسرو خوته په خصوص حادث نه ها زه ربي حدا اندارم فالا ما چې پڅو نو لای لای دغه دلیل چت شو اي قال لا او حب لا فلن زمينه نو او زاو تو تول دوبيدن کو سرا نما بدرت ضرورت راغلي نو خلې به مې دوبي ودا جو خبره راخدای لا جاي لا او حب لا فلن زمينه نو کومه دوبيدن کو سرا اندری وا مروتو بدلیل لا او ح آ وچو خیل چې کمم به او کم باې فناه را ځي نو هغه العله کېیدلی هغې سر می نه م کووه لا نو دا ب به څ اونی مړه چې ن د زړو جوواري شو شوي ده پلانکی په پلانکیې زړه با او پلانکی په پلانکای باېړ با ل دی نو پلانکای او بر په چپل هم تې نه جوړ شي که له ګروس تو باندې ختم شي هیڅ کوم دیاني هغه حسین ته کمندنو دا حسین بوي په بعد ته خزان خاوري شي او دا حسین په بعد به خزان کوتستي نو دا ته کمندنو خصوص حسین نه دي دی باندې کوم عامجو غوته ته برابراله او یاله ولې جار ګولای ورکړي هیڅ په کې ني هیڅ بون ختم وي نو تدی سرا مينہ کوي لا احبل افلین جوانی کر او فدا او کہ جس نے دی جوانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو لا وحب بلافلین زمینہ کو انوچے خاخا ہوئے یادو او پارلیمنٹ پر تعلیفت ختمی تاغیر سیلا ہوئے لا وحب بل تاک پالا مارا کمر بازغا مار کلائی چویلی دست بگمائی بازغان پلکی دلگی اپن وشیوی خالوی حاضر رب دا او سر او خطک نا دا امسی لکن حاضر ربی دا امسی لکن فلا ما فلا نوار کلچ پتشو خالاوی اللہ ایلم یادی نی رب پتشو سبگمائی نوی اللہ ایلم یادی نی کمادر ایسامان لارنوی خول ما و خام خواب و بزود قوم گمراه اونا فلا ما رای شمس بازی خطن نوار کلائی چود نوار زلی دون که خالاوی حاضر ربی داکہ کولی می رب دی داکہ کولی می ر هازا اکبر دا حبکل دیر غرط دیر نورو نگه فلما فلط وارکل چو دوشو طالوی یا قومی و قومی اینی بریمی ما تشرکون زویزار انداغنا چو تاجوشو دا جودووی اینی وجاتو وجیل کذیفت و رسماواتی ولارد خجتن ور تا رب نوی تا نوی تا نوی تا نوی تا نوی تا نوی اینی وجاتو وجیلی لذیفت و رسماواتی ولارد ماوال اکرد دا قل <سؤال> زن حنیفا صرف دیو الله مج سے وجود خدا کی کسی کی حضور میں اپنا جب نہیں آ سکا نہ جائے گا پمان المل مشرکین اونی وجود مشرکان نہ پہاج جو قوم ہوں دل نو ولد سرقوم دل مناظرہ و سرقولہ ابراہیم تویا تو اج نفل اللہ اعتا صد دل نو ما وای سر بار دی والد اللہ کی اللہ ذکلا کڑے فلا تعصوا فما تشرفون او یریږی ګوره کښ په در باندې واړی سم څو ګره تاسو خلک خلک ډیر دی واک کړی دا ډیر دی ډیر دی کومه واک کړی دا جب تیری بدی کی دب تیری فلا تعصوا فما تشرفون نه یریګم داګه نا چې تاسو سردار جوړو دا الله سره مگر هغه څو غشي درځما سسیزو لب سر د زیې ټاییم نروو په ما سر خوبې راغئ دا به رابان خدای را اوستی بابا رابانې او قزما چې کمدنو ایکسډډو کو یا د ګاړي واما دا به چې کمو خدای مقرر کړي دا تفی د الهی اته دا به ماه چې کمو بابا زیارتو وس ب کوله ش ما را د لله زماری اوسیڅ کویا کې بالالهته تهنظرر کارون او تاس و نیاد <متحدث> و یا اللہ تعطی جنوکی آنگا اللہ حونه نیادی پا جنوکی او تاس و نسیعن ناقلی ما اترقتون آسرنگی و ی آرکم داغنا چی تاس و سدار جوڑا وی او نیاری گئی تاس و چی خیناً تاس و سدار جوڑا وی دا اللہ سراغستو چنی دی نازرگڑی باغیبان تاس و تاس و اس کسم دلیل تاس و نیاری گئی اما تواحدی سشا و یاری نظم واحدی <متحدث> نو تو خبر کوم نه ماي راي او چې تو شرک یې افتہ په شرک دی وقې څاري نه ما ته په خپل نه یریږي فایون فريقه یا قبلم نو کوم یو چې کومه په ضوارو دلکه اوا لري حقدار زامن اپ بچ کې زذاب نا کتاه سپويږي ها کسان چې ما راول له یو لږه سیمه راو بظلم او نيغه کړه له کلی د خپل مانو سره شرک هدي خال ګل را امه بچاو او دګي پسمالر وا تلکه حجتونه او دا ضد الی هو باطلو دا دلیل زمونګا دا تیز الی هو باطلو دا او دلیل زمونګا پرکړم دی لاره ابراهیم لرا علا کو می خپل کام باندې او چا څوم درجه دا غتاج رادو کوم یقینا رب صالح کوه حکمت والا حکمت والا کوه ذات لویسا تو یا کو چې چا باې کار کړل د الله ول او ورمی کزل رای ساک و یاکوب او هری او منگ کلکڑه او نو کلکڑه میو پخوا او داولاد زنا داود و سلیمان باستانو ندوائی اوزائی کل و ایوب و یوسف و دیر سخت راگلی او ایوب و یوسف و موسا و آرون او دیر نشنا نشنا موجزی وی و اگذالی کنزل محسینین دا کرنگی بدل ورکومنیکانو تا و ازکری یا و یا حیا دازوار شیدان شیوی وی و هیسا و هیلیات ده ده ده مرک تکل شو ده بچ کدیو کلوم من اسوالین هریو دنی کانو و هیسمایل وریا تا ده ده ده اومتیان دیر کمو و یون سوالو تا ده بل کمتا مسلا بیان کدیو و یون سوالو تا ده بل بل کانتس کدیو ماسان داز بل بجوده بل لاؤل و کلن فضل نال ال آلمین آ هریو چه کمدن خور اکد من لر آداغ وقف و سال کو او ولپران او م سره او دین او دا اولادونو ورونو دینه پښتا به نام پخړمیو دی لاره او ور وان کړمیو دی لاره په سره تصلاله سمبانني ذالک او د الله تعالی هدايت د الله چرواني الله پر دی باندې هغه سوت خراب دي کذ خپل بنيانو او بل فرض او الماقبات د شرک ولو اشركو کدی ستدار جوړ کړل الله سره لا ویتوان ما كانوا يعملون مخا مخا جوړ کړی ګول دا بیا کسان جور کتاب واه له حکمت پیغمبري اوه ول حکمت فويه دينا اول حکمت قدس سيلي واه نبوته او پیغمبري فاي بیا اولاي نو انکار کی دي مساله نه دا اوسني نا مکی و رزمشریکین و دينا اوسني مرادي ما دا اوسني اوس له کوم دا اوسني فاي اکبر بیا اولاي ک انکار کی دا اوسني فقد و اکلنا پاکستانیان دنکارو کی فقد و اکلنا بیها قومن میاقینا مقرر کرد من که زبان داسی و قوم لئیسو بیها بکا کرین چینی دیده دیده دی مسئلینا ما مولیو و نور پیدا کی دا مسئلہ بو پارکی بلائک اللذین دادیاک اسان چل اللہ والا توفیق ورکڑو نفا بوداو مقتدی نفا حدایت دیکو سروان شا نیا دا کا ایاذا فَقَد وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا دا چې مونږه مقر کړې دي نه دیسوکا اقتدار ما وفاتوي پورتوایل <سؤال> حاصل <سؤال> کوم علي اجرا نو وړاندان په دې باندې سبزوري پرې بیان نامو زوري نو په اړه ما ان وایل <سؤال> ذکر الالعالمین نللامګه مسیحته پرد مخلوقات نزورنا په ما قدر الله تقديره اودې چې ګندنی سيزه ته کو او ایس تازیمی اونو که در مناسب تازیم در اللہ باندی ایس خالو ماندر اللہ علا بشریم منشه پاوکی چی دیویل نده نازل کرده اللہ را بلیذت پر حص بانده حص خیتابو چه در پیغمبرای نینکار روکو او در وحی نینکار روکو نو در دا اللہ را بلیذت ایس تازیم اونو یعنی در اللہ را بلیذت تازیم نخدادا چه در اللہ در علی گلی شیوی پیغمبر را اور علی کیږي شیبی قانون سوکا تعظیم وکا جواب ورته وای ما نن کتاب الی جاب موسی چا نازل کلو نازل کلو کتاب آ چراوړ وګلره موسی نصرت خو مکینه نه صورت خوبه ما کیره نو ماکیو علاوه سراد کو چې الله په هیڅ پیغمبر هیڅ کتاب نظر आले ګل نو جوابی ورکو پو موسیٰ بانه دا تورات چارا لگلیو نو مکیوالاو خودو موسیٰ علیہ السلام توراتم نمانو نو موسیٰ علیہ السلام توراتم نو نو آغیتو تا جواب چند تکیگی ایو خدا نمانو چمان امزل کتابا لذی جا بیه موسیٰ نو زنی وی وی دعیات پوکی مدنی دعیات وی یاد پسی پدا صورت څنګه وایي په یو ډول تشو نظر او یادره فرشتی ول الله غلي شی او سره کا پروگرام را چې الله تعالی فرمای قرآن کریم اصل دال جواب ورته دا سوال او نبوت باندې سوال او په کتاب باندې سوال دی باندې مکیوال نه پویدل د دې ته چا کوله په دې سوال دې نه پویدل دادی دې چم څو کوله نو قران مجید وای هغه یې چم جواب والو جواب ورکړي ویژه دا سوال ته چا کوله دې نو هغه ته وایا چې ما ننزل کتاب الذی جاء تا تاسو سوال يهودانو کوله نو هغه يهودي تو وای چې دای تر استکانو د апоستل پیغمبر نوم سره هغه انکار راغې چې بیا هغه جواب کینو ما جوابو کوم په جوابو مانانزال کتاب الذی جاء به موسی مالک ابن السیق یہودی او هغه به کومنونو د خبرې کولی او دا ازرو خلکو ته وویل مانانزال کتاب الذی جاء موسا موسی چا نازل کړو کتاب هغه چراوله وغیره موسی رڼا ویده تلکولاته جنونو کرا تیسا تا هو جوړو وغیره پانی پانی اسی اسی توب دونا کار کوي د لرا چې کم ده نه پښتار چې تاسو ده فایدی نو هغه څه کوي پاتو فونه کثیر او پټو ډیر لرا چې کوم کې ضروري واولم دوه عالم تعلم او شاف یکړی تاسو په تاسو باندې تاسو به نه کوی ریانه تاسو مشران ورته وای الله سمذرم په کوم یلا بون بیا پریک دې نه را پاپهږي چلا وی کی په دا کتاب تزکیه قرآن او دار علی شاه علی کتاب نازل کړه مې زلرا مبارک او خیر او برکت نه ډک خودون کې د هر یو خیر مصد الذی بین ادریس اكو کې داږي چوړا دې دې نوي ولستم دې روان اولا او دا دې ویاړا څو ما کېوالاو څو کې چا پیړې دې دنیا اوه کسان چې مان راودي په آخرت ایمان راودي په دې قرآن وهو ملا صلات محافظون او دې منځونو قلوباني فاعت کې خیال ساتي او ما رض الله منه تر على الله کذیبا زور نه انکار کوم دې قرآن دا دې دوی دومره خولي کتاب نه انکار مناسب نه وامن رجل مو څوک تلوي زالین داغه تر نه جوړي په الله باندې یا وای دې او هیلې یا ولمي هیلې شهون چوي کول کېږي ماته الله دې شنو وای کېږي د ترې شیزو هته دروغ وای وامن قال ها څوک چې وای څون دې مسلمان دل الله زر دره را مزل وکم شان دا وځي ذکر دې الله فالاو ترای ذوالیمونو یا را فالاو ترای ذوالیمونانو کټالګل په هغه کې ځالیمان فی غمرات الموت باغ تلګو زمړ و سختو در مرکی و الملائکتو بازی تویدیم او فرشتی بگدهون که الاسو نخپلو لنا اخری جوان پسکم راو باسی قل روحونا این در روحونا دی بدن راو باسا روی باسا پسونا یا اخری جوان پسکم خلاص که خلاص که خلاص که از آزاب نا زی که نرانی نخلاص که بسو علی و معنیم تجزان آزاب الونی در بکریست اصدار بدر کریست بدلکی بدر کریست اصل نوو جنینات تاسو وایو کالابه نه مناسب به نه پکه کوه تمہانه ایت او تاسو با تاسو الله نزان غټګانو ولا خزيتم منافق راذا یرا آخرت او یقینا راځي وتاه سمتا فشر تور یکی اوازه لکه چې می په الاخرې پاول اول دل در شریفنو وترقدم پری بغیتا سوا چې در کړمی تاسو لرا ورا زوری کوم رو سرشغان کولنا ار صبر واستفادشی متش تور پمار ما کوم یو وازی نو فرادا دواړه معنی را یاثه ثابت شوې پمار ما کوم شپا او باندې موږ سره تاسو نه سپارښان تاسو واګه سام شتاه څه بیا وی کولې ان نو ته خینندي به تاسو کی شورا کاوی صدر بی لکه تاسو امیان کوم یو خینان کارب شي ریشت تاسو او ځلان کومه ما کوم تاسو مون اوږ بجی تاسو نه د څه بیا وی کولې ان الله خالق لابه وان بیا اخلی دلائل شو روکر یار الاخرت نروس دو بیا اخلی دلائل راشا نازام نو فتی خلاسے گی دی دلائلو کے سوچو کا نو پخفلو چه کم دنو مانیم یاقینا اللہ ری چھونکے دانے وان نواؤد ازرنی دانیوی ازرنیوی نو دا اللہ چھئی یو خرجو الحی من المیت راو باز بجے کم دنو جو اندی لرہ دا مرنا وامو خرجو المیتے من الہی حاورا اس تنکے دے مر دیکھ کارونو آنا تاو صوام اللہ دیں فا انا تو فکونو کم ترہ سوالو لچوی تاسو فالقل اسباہ شلہ اونکے اوچہ اونکے دسباہ دیں شپاوش لئی سباہ رہو باسی و جاہل اللیل سکنا او کنسول داشت پاچی کم دنو آرام نا آرام دا و اشام سوال کمرو اسبانا اونور اسبگمارتی صحبو دی کتاب ذالک تقدیر العزیز العالم دارزه کم روان دا عدد غالب وې بادشاہ وهوالذي والله اعزات جارلكم نجومه چې ګرځړي تاسو لرستوري له تاسو به یاده چې تاسو لارو موږ په دی باندې چې ظلمات البري په ارت یرو د وچولو انده کې استوري باندې خلق لار موږ یې چې لوی به یا نو مشران کویږي اسمان تو ګوري په قطب درس نه دلا دا درسره او دا نه چې کمندنو قبله بدات صدا اغستوري خاص هغه معلوموي دا غره معلومات کوي په دريار کې ډېر لوې مثلي دا اسمان نه معلومي لارې معلومي چې موږ په کوم طرفه انځو په کوتم ځکو باندې لاو باندې ځو د دستورونو معلومي نو دستور یو په फायदा هدايت شو لار مند دې ما رجوم الشیاتین چې الله به شيطانان چې کمینه وولي سره را ما فائدې فائستا چه دا دا آسمان تا ده خواهد ته زینت تا دا آسمان دا فائده دره قرآن ذکر کردی ذن سلوران ما فائده ہوئی چه پا دی میوو دن دا رنگ چه ده نو دا اللہ دستورو پر دریا بانیه چه لگا شین شم او دن نوسی سوری دن دا رنگ چاو دا دستورو که اللہ قاسی را چوله چه دا دن نسا چه او دا خوبوال چه ده نو داتې کوم نن الله ربول عزت پس خوګمای وانه شي او په خواله چې نن دا په نوور باندې الله ربول عزت شي دا الله تاثیر چول دی الله ربول دې دا تاثیراته چی د دین علاوه او تاثیر پدې کې ګڼل قسمت پورنه په معلومول ستورې आज کې ا دین کیسا گزرېګا اخبار کې ستورې راوړي دي اپ کا ستاره ایسا اے تہ کا ستارہ ایسا ہے دا بالکل دروغ دی گپ و شپ لاسلو په دې اخیدہ لره حرام دي قال فاصنم الایات یقینا من تفصیل سره بیان کړی دی نو خیره پاردا قوم جدا جدا بیانونه خیره توحید ته پاردا قوم چه کویږي وہ هو الذی اللہ یرضات انشاکم من نفس واحده شتاص پیدا کړی دی نو ته او نا بمستقر و مستودا نو لګو درې دی لب دنیا او مست او بیا ای داه خدو د مست هر ونی مستقر دی او دو مست د اول دمور ګړه و مستقر نو بیا دنیا کے مست شو نو بیا دنیا مستکر شو نو قبر مست شو نو بیا چې کمو خبر مستکر شو او آخررت چې کمونو مستود شو چکم زائی که لگ پاتی کی دلی، ناغا مستقر. او چکم که داغی پر نزبت دیری، ناغا کده مستعودا. فا مستقرن و مستعودا، ناغا اللہ قدری دلی و لگ پاتی کی دلو مستعودا سید آمانت که خلول دلی. خرد فلسان اللہ یعطی قومی یعفی جدا جدا و یعنی کرمی دیا گیتونا در پار دا قوم، چگی پویی کی پانجام. وَهُوَ الَّذِي وَاللَّهِ عَل چراورید برا نوگو فاق رجنابیهن بات کل چین رابع سمونگا فردی سرازر خونداریوسیز فاق رجنابیهنون فضره رابع سمون فردی سرچینکی نخرج منو حب متراکبا رابع سمون فردی سرازر چکم دانی لاندی باندی پا سوري بلسوری متراکبا سوري یو بلسوری وامین من طولی آقن وانو دانیا وامین النقل او کجورو نامن طولی آنچود آقن وانو دانیا Mile God ۚ Da ۚۚۚ من ۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚۚ First ۚ, Un surround Z Arduino, el word, L ScaKY V어요 白 apparatus, اونگور کې دا تجربه خاکیه؟ منتوالی آقینوانون دانیا، نزدی نزدی و جنات منانم، او بابونت کمدنو د اونگورو و زیتونا، خونو و رومانوانار مشتبه هم و غیر متشابه هی، دیو یو بل پشان چه کمدنو پرانگونو که، اونو دی خوندونه بدل بدل لی و غیر متشابه، او بدل بدل خوندونوالا، او گورا سرنگی، او گورا میوی دادیتا، او گورای میوی دادیتا و یعلم ہی او کو قال لید تا وګورګا نا ان فی ذالکم لایات یقینا بلی کتاه قوم خامخان سیل پارداقوم شیمان راوی وقالوا لله شرکال جن او ګردیوی چې کمن د الله لپاره سورنا د دې تومره د لایل نرستو بیاو د دې تومره د لایل نرستو هو الزم یعنی پی ال پیرانو وا او پیدا کری الله دینرا و او فزور جوړی دی الله دامن اولو نا فزور و خلقو په پس مغیر من بدریلا سبحانا پاک الله پاکي کونو پاکي دا غمناسب قطا عالم مایصفون او با علاو بلانتر راگنا چه دهی ورپوری تپی او دهی ورلووی بعدی وستماع واسی ناشنا پیدا که اون که داست محمد ازمکو انا ایر کن لغو الاسرانگی مشیع آقی اللہ را بشه پلمت کن لغو صاحبا او نشد آقی اللہ را تکنن بی بی و خلقا کن لشن پیدا کن اللہ ریو سیز او آقا اللہ ری پاری زبان پویزات زالکم اللہ ربکم ندلیل نرس خدا ورطوحید دے کارنو آلات آسام اللہ رب ساسو لا الہ الا ہو نشد بلیلہ بیدر اللہ نا خالق و کل چین پیدا کنکے دھاریو سیزے فاق دونے بازتو کہ یہ کیوازز آگو حوالتارے پار زبانی زمار لا صدر کو لفظار ہوئے صدر کو لفظار ازمت دا لا صدر کو لفظار نشیر آگے رہولے آرانا ستر کے دنیا ستر کے نشیر آگے وا هو رکولا سارا وا غلارا ګریټول سرغولا او الله دې مې ری بي لې دونکي ال لطيف ال, آل, آل, آل خبير خبردار فجا کوم نوذ زل سرغي فجا کوم بصائر مربكم یقینا داغلي صاحب صاحب دلی نوه طرف دراستاسو تا کلوندای خبری تر طرف دراستاسو پوامل سره پړینښتینو چاچه چاچه کمنو ځان خو کو نو, نو فائدہ او چاچه ځان بلون کو نو وباله بدله سلام علیکم بیا حافظ او نیمه د پتا صبح نشاد څنګه واګه ذالک امر صرف الایاث ولی یقول دراست درم امتحان دوی امتحانونه اول کداو چې تاس پکې دیم کې داو چې میشن د لاس درم کې داو چې اوسته بدناموي نو استاد تاسو درنا کئ او جګړه جوړی تاسو سبق نشانه ولري چا سره سبق وویلې ستو خو کیه خبر لري غرضه کری راخا اسی ګوټه کړی دی دا پکنیه ندا د دې لپاره چې تاسو وکي کی تراولي او جوړ شي دراولي او جګړه در باندې کی چې جګړه او شنو مساله به شي پدوار اوغاړو پابندیو لګي چې بس ته هم درس نه کیبل هم درس نه کیه فارام بکینه به چړنه خارثاو نو ډیر سوچ پکای خبرې د داې خبرې جواب بنوور کوي ستا چې کمپل میشنغ چېځ کې خرابوشي نو دا به لګیا دا جګړې د جوړو د فارما کله ستا او تا سب را ووي کله به چې کمونو تا بې را ووي کمزل به دته کوي سورو قندته شو د دو دپاره چې ج کې جوړ کېقرآ ک داسې را وړو چې ددل ټولو فربوت شامل شامین ل دی یو ماند آده. والی اقولو درستا او دا چوبه ای دی درستا در چاندی زکھلی ممن تا علم تا در چاندی زکھلی دا مسالا ده. والی اقولو درستا او دی دبارا چوبه ای دی درستا دا مسالا او زڑش دا دا خبری دا دی شیوی دا پرې است بیا دا خبری کوي دره ولیکول درستا او د دې لپاره چې وی زړه د کړه دا مصاله د مصاله سکر بل ته توک ما بل ما درستا او د دې لپاره چې وی هم تا مونږ سره مړه جګړو کړه ا جګړې سلکه تاو دا جنگ جون جوړولو لپاره نو ته به ګوري یا ازای دو گوری که دو غذای که تا استاز نومالی او غیه کنزل ور بسی که ای بادی ردی ور بسی وی و جنگ دی نجوری گی بیا دو خوال استاز نوم دو استاز نوم بی زفیل اقفل مور مخی کوا ورطوو آیا و از ما استاز تر استاز شکار ما تا خوستاز قرآن خول دی تا سو دو قرآن جوابو بی کنران جی اتا بی ما یوحا ما او حیلی که میر رفت دی سو دو قرآن نمس تو قران نه راټکړه وکذالک دا کران کې چې بیانوم ما دلایل لوغانیت او د دې په اړه چې وایي دراسته چانل څخه کړی دا ورنو وینو لکومی عالم کو دی لرمغات پاره دا کوم چې پويږي نو یې سلیم ما ویل کا چې وایي کولی اله الا هو نشهد به واه زن مشرکنین مړه د مشرکانونه تکلیفونه د طره صبا دی نهې ووي اړوشرت پېالله مخراو په فای په یو غګمیواه ز کوپل غ شو او تلل تاپورې خونخلي نه و آې زرنې مشرکنین توزګارې هر کنزل هر ریبد دیدي د دی شپی کو پریده بس په یو غګ را وکلی وپاس والله شاءال الله او کهخوا دا الله په زوره باېمان دد بهوي صدان نو جوړکی دا الله سره کما جاء الله كلمه او نه ګر ظلم گا ته دیوان ساتونکو څوکي دار او نه ته دی کار طالب او کار جوړونکو ادب د بیان والا تصب الذين او کان ظلموا کسانو دا شراب اللي من دون الله تعالی نه علاوه پسب الله دون بغیر علم کان کنجل ظلموا کان چې کمنن نو بیا دې ساته کې قران ته کانځلو کې یا الله ته کې پالات سبو الذين او کاندلی مکا کسانو تا چرا ولی او کاندلو کی الله د دشمنه وانی بی دلیل لا ڈاکٹر انګه څه سکل می د پاردار یو ما سمللی سومایلا ربی لا ان جاءتماذ القرائشي ته ان سموجدا مخام صادق ایمان را ودی پته باندې نقل ورته آیا انما الایاتو عند الله یقینن اختیار موجودو یقین موجودی ذات الله سره دی پماو شرک مانا ایجادات تاک مینون شرکوم او شیبو اکتاتسو انایجادات یؤمنون لام زائد سےف وما شروعم اوس چې پوړې تاسو چې اخن دا مجزې چې کاه را شيلا میون یک میون نهد به ایمان را وړي تا ته سپه چې مسلمانانو به سوال کوو چې یاره مجزې را شي زمونږ دا رتدار به خبرې شي اوومې ډیره خبروي نوقرآانتهوي چې تاسو ته سپتهه چې که مجزې را شي نوې به سره وي ایمان به را وړي کېې چې د ایمان را نو نو انا از اجاعت یوک لام زائد دی دویم مثلا ومایش رکوم انا از اجاعت لای منون او سشی تاسو پی ایمان دادی باندی سشی پوکڑی تاسو په ایمان د باندی ایم اومنانو انا یقینم خبر دادا از اجاعت چکر دادا موجزی راشدی تا لای منون د مند وما یو شرکم بی ایمانکم اناها دی او شرکم مفول بهی نده مفول بهی دی او شرکم محصوب ته وما یو شرکم آسوشی پوکڑی تاسو ایمان دا دی بانی ایمومنانو خبر خدا دا چه اناها ازاجات لایب منون چه اقیناً چکر راشی لایب منون دا ایمان نورو کو کی میو سره پینځه مانی وانو فالبه افرا تا ما صارم او له مونږه جگنه دی وا صارم کمالم یقینو کمالم یقینو لما لم یقینو د دې ورځ را شریمان نذر اوړ نذر اوړ بدی باندې پاو ایمان نذر اوړې نو څوله مونږ جگ نه ومالو سترګې مڅاو مطلب دا دی چې دی اول ځل نکړې دی څه نه نو اوس وختانی دې نصب نه قدر کوي نو خپل نه کوي قدر کوي نو ایمان راوړي نو دې کې ادب داری چې تا ته خبر او کړه نو ډایرک انکار مت وکړه نو سوچو کا فکرو کا شر دا خبره سره مها دا پورې څه دا صحیح دا نو کت نو نه و نه بیا انکار وکړه او که صحیح و نو بیا انکار نکو بیا ومنه زه ګروستوبدا ته ورا پننمکه ته کی چې وس پښتنی ما یا راو پیرا می نا کړي کمالم یمینو بیا اول مره ته دیو جنا شریمان راوله فېبره پاولدل وا نظر فی توکیان می او فرډ دومنګ دی لرا ته فرګشای د کیهاریان په لواننا نظر نا اله ملائکه دیو موجزو ایمان راوډی داس دیاں نه په لواننا نظر نا اله او کوم نادل کړه دیبانې وقالمهم الموتا او خبر کړه دې سره موږ واشرنالکم كل شي او از مکله بدیبانی اور یوسس قبول مقوم مقام ما كانو یؤمنون بما نراول دي الا مگر دا چه انشاء الله چې پوښید الله ولکن اکثر املاء یجهلون لیکن زیاد دینای کوي گنا وقذالک جانال کل دباس ایرو د ز خیر او کله چې کمونو د یو کولو د بل کولو پدی باندې باندې چې کمونو ټول شرکيات ثابتې تلګوالو کتابونه براوري او دا چې کمونو مصافره حکایات اوس پر بسم الله ان را پارهي سرورم امتحان مناظر خبر خبره ورسيده څه شي ته ورسيده مناظر او باثل دلائل داو چې کمونو راوړي کله چیرونه کله من غلط واقعیات کله کومونو یو څوک علاوه ول څه په دی باندې کوم دنو خپل خبر اسکی ثابتې نداغي جواب دا کتابونه قران نشي منسوخ کوله دا لغو وال کتابونه قران نشي منسوخ کوله واغلالګه جارنال کن نبی او د قسان دي گردول می دي د پاره پیغمبر دشمنان شیطانان د انسانانو لريانو نا یو هی بازو ملاباز ذړه کی چیز د نذیدین زنوتہ اغه مولاما خبره ده فرض دو کو کوولو اغه مولاما خبره ده دو کو کوولو ده پارا چې پامه دي او به وګوره کتاب کې دي وګوره نظر شوملا کی مان دې کړی غالي وګورې د مونږ دي چې جنات ته کو نه دي وګران دا نا کوم چې ګمنه نو بخاری او چت کو او به وګوره دايب کې لې لې عبارت ته رضا نه او دا وګورم هي او په زوالی کې راوونه درو پیږه عربي به نه ځنه او او حوالے به یو ویلا او خبر به د دا خبرې به چې کنه نو کولی نو دا کل یو سو کل برڅو دا به شروع کی نو اون لبازن ذکر فال قول قرورا ولو شعر ربک او کو قوم چې خواشه در صاحب زور ایمان نو دی ولا کار نو کله نیولې و خو پرې دې را راو به چې د رغ ولی تز غایلی افیدت اللہ زینا آو دید پارا چی راوار دیتا زلم دا کسانو چی ایمان نرادی پا آخرت بانده یعنی زنی امیان بو سرش باده فدید, فدید دروخ بسی شی دوکشی والی ارضاو ہو آو دید پارا دی چی خوشحالش باده بانده والی اختریفو دا چی دیو گٹی آغانون چی دیدی گٹن بچ منادر ملت راتا ہوئی لی چی والی اختریفو ما هم الله آف غی ابذ اللہ نے ولتو مزل فیصلہ کوم کہ ہوا اللہ نازل کړی تاسو کتاب واضح اصول ایمان باندې اوا کسان څورکړ می دې کتاب پويږي انو منزل من ربک یقین انداز نازل کړی سره در روان بالکل کرا مکی شکونکو نا او قرار او قرار در را دی سبب کان پرستی او کہ ان دا الله کتاب نو بلچا رشتیا خبر او بلچا نيشته او الله پ انصاف نسته ربانوونکې په سرودا الله ربل یعنی یانه فذیر دو کوسلو باندې په ځایرو په ځای خیر باندې قران نو منسوخ کیږي وا هو سمقالمه او الله نے ور زونکې په ورځات یاره دې ډیر ملان نکره لوی پټکی نو لوی کی سره نو داتې کمنو پرداوار سپینی په ځای دې ملانو گورم والا چې میرا چې تش تور دغو کیشي وایې دوی ته آرامن فلار دې زلکان سوی الله او کو تو باندې دې ډیرو دا بچات کوسمه اقبال یوزای کیوی بوگورز اثر د جمهوریت غلام پختکار شو کی دو صد خر مغز انسانی ندارد بوگورز اثر د جمهوریت غلام پختکار شو وی د جمهوریت ته تر او د دلیل غلام شاه دو خر مغز انسانی ندارد دو سو اخرجی یوزای شو یو انسان دی نه جوړی یان انسان و نه جوړیږي ویسراز کو ایک مردی پیرنگی نے کیا پاش ہر چند کی دانائیں سے کولا نہیں کرتے پیدا دا جمہوریت دا ترزیو پیرنگی خودلے دے ہر چند کی دانائیں سے تولا نہیں کرتے کولا نہیں کرتے دا او خیالان دا خبری نے کی وی جمہوریت ایک طرزی حکومت ہے جس میں وہ بندوں کو گناہ کرتے تولا نہیں کرتے دیکھ اس طرف سر پورا کی تلل بکی نیشترے نوائن توتے آگ سرمان فلار دے کثروام چې ډیر دروغ چې تاسو چې وسما کیږي نو ختاوګی تارود لا رنه تاویدارین کیو مګر تږه ګمان او ندی مګر کل یا رب استق په ولا مړم انار ابغا هو عالم یا کہ رب چې کوم نه خپل پاه چا وانی چې ختاکی کید لاړ تا الله نه او الله